тільки і стигнувши побачити, що пряму спину незнайомки і краєчок дуже знайомої чорної оксамитової сукні, тієї, яку вона вчора вдягала до короля, доки сохла її одежа. Цікаво, хто це? Якась покоївка? В оксамитовій сукні? Навряд чи оксамит, тканина дорога, вельможна. Тоді хто? Якась родовита панночка? Чи пані? Чи, може, королева? Хто це? Питання скероване, як їй здавалось, точно в ціль. Тобто кинути в бік Юра. Певно, вийшло беззвучним чи просто повисло в повітрі. Світозар кашляв, а лікар мовчав. Світлана розправила плечі. «Я зайду до нього на хвильку», – холодно повідомила вона. «Тільки щоб дати зілля». Ніхто й не думав її затримувати. У спальні короля знов царювали штучні сутінки. Вікна були завішані сірими полотнами, видно на його прохання. Яскраве сонячне світло болісно подразнювало запалення від безсонних ночей та побічного ефекту ліків очі володаря. І Світлана неждано зраділа ці напівтемряві, немов старій, добре знайомій спільниці, на яку можна покластися у важливій справі. Ця тьма Нехай несуцільна допомагала Лані приховувати свої істинні почуття, зберігаючи на обличчі маску відшливої незворушності, А щодо ліків, то їх вона набирала в шприц автоматично, майже навпомоцки, і тільки випускаючи повітря, трохи відсунула завісу з нижнього вікна. «Ви можете зняти її», – промовив король. Талана не відізвалася. Мовчки вона підійшла до ложа і, провівши пальцем на пружних м'язах пацієнта, переконалась, що гематоми немає. Дивина та й годі. Зазвичай після цих антибіотиків такі гулі на сідницях виростають. цілі пагорби. Чи він грілку прикладав? Саме так. Увесь зріст. Зробивши укол, дівчина промацала свою торбинку, що так і лишалася лежати на підлозі біля ліжка короля, на предмет наявності ампул. Залишалось ще дві повні – вечір та ранок. А потім вона може бути більною. Може йти. Куди? Хороше питання. Шкода лишень, що відповіді нема. А ви чому сердитесь на мене? Ця тиха фраза пролунала так, наче хтось клацнув батогом. Світлана пересмикнула плечима. Ні, з чого ви взяли? Ви не розмовляєте зі мною? А я повинна? Ні, якщо вам не хочеться, сумно погодився король. Але мені хотілося б, щоб ви захотіли. Я звик до вашого голосу. Він дивовижний, ніжний, як лебединий пух. Навіть коли ви говорите різко та уривчасто, як от зараз, скажіть ще щось. «Вам слід відпочити?» Король зітхнув. «Вам говорили, що я задихався?» «Так. І що?» «І я бігла боса, збиваючи ноги у кров, від воріт до палацу, бо думала, що ти помираєш. І я прийшла перевірити, як ви. Щаслива, що то була лише...» «Що?» «Коханка!» Лана ніяк не могла втягнути, на якій підставі вона почувається зрадженою? І чи жінки потребують для цього якихось підстав взагалі? Помилкова тривога. Це я їм так сказав. Лана, що вже прямувала до дверей, завмерла, а потім озернулась. Що? Я сказав їм, що то вони схибили. Що сплутали. Так я їм сказав. А насправді... Ви тільки не карайте себе, пристрасно зашепотів король. Ані хвороба, ні тим паче ваше зілля тут ні до чого. Я дійсно задихався, тому що. Утім, немає значення це тривало всього одну хвилину. Світлана не витримала і, присівши на краячок ліжка короля, взяла його за руку так, як робила це в першу ніч. Інколи досить і хвилини. Я знаю. А ви дуже злякалися. Ледь ноги не віднялися, чесно зізналась вона. Та я навіть знаю причину, з якої вони кінець-кінцем мені прислужились. І яка ж вона та причина? Мені треба було поспішати до вас. Довгі пальці короля обережно стиснули її руку. Спасибі. Це мій обов'язок. Володар загадково сміхнувся і перевів розмову на інше. «Ви були дружкою узоряни?» «Так, тільки у радника чомусь не було боярина, якщо, звісно, не рахувати і сімох сивочолих похмурих дядьків, котрі узивають себе радою старішин, і їхнього не менш похмурого голову. Може, хтось із них вважається...» «Ні, це такий звичай». «На кшталт того вашого купання в крижаній воді?» «Ну, не зовсім, але щось подібне є». Король перевів дух, а вдихати глибоко йому все ще було важко. «Чоловік, беручи шлюб, нічого не втрачає?» «Тоді як жінка?» «А свободу?» «Даруйте що?» «А в нашому краї чоловіки вважають, що шлюб – це кайдани» в якій заковується холостяцька вольниця. «Із такими поглядами вони все ще одружуються?» король похитав головою. Неймовірно, А чому?» «Що чому, мій володарю? Чому вони тоді беруть шлюб, від якої волі відмовляються? Спитайте в них це!» Питала і неодноразово. «І що?» Король так захопився жвавою розмовою, яка за мить докорінно змінила загадкову чужинку, що навіть підвівся, попершись на лікоть. Відповіді різні. Хтось одружується, як чесний чоловік. Це коли наречена вагітна, а ще до шлюбу. «Таке в нас теж буває», – кивнув король, погоджуючись. «Та невже? А я вважала, що Світозар і його семеро козенят встигають всім свічки тримати». Деякі одружуються, щоб мати пралю, куховарку та прибиральницю задарма. Тобто беруть жону замість челядниці? Саме так. Жах у голосі короля Лану забавляв.